بسم الله الرحمن الرحيم دوستان دا خطبه دا در ریاض الصالحين مشتمله په امورې صلاه او تسمیه حمد صلات او باعثه لالتسبیح پته مالمشي معلوم شاء الله ما او طریقه د تسمیه پر تو مخي او طریقه د خپل فرض بر تو مخي چې په کوم سره شرماري از صالحين لیکلایږي تنازې بهشلی اوس کته وګوره الحمد الحمدللہ الواحد القهار العزیز الغفار مکبر اللیل على النهار تذکرتا لئولی القلوب والأبصار و تفسیرتا لذوی الالباب والاعتبار سنیا خیزتا کور بیر آوری الحمدللہ الواحد القهار العزیز الغفار تؤزوائی الشنیدی تو ازوا الشنیبی و رحیم ما بجاس و رحیمه و غفورات ولکن در وقت قهار ازی غوره دل دانادونی ما سحر مخکی کو په غپور ولی یو دفه د ذراتی او بل جلب المنفعتي الله ده قهرنم او ساتي الله دی موت او وصای ما غای کو او جلب المنفعت العزيز الغفاري ذات ورغيب خنا کای عزت علا راکا بغن رات اوگا کنا ولا دین نوک تا مکویر اللیل علن یوکویر اللیل علن هاي ته اشارا تذکرۃ لول القروب ولول قلوب ولابصار د پاره د تذکری د خوندانو ذلون او دو اوهو وتپیرتن د پاره د پوی د پاره د خوندانو د عقلونو او دو سوچو تہ دورش پسو کرا ولی رسو کرا ولی ها الذی اغضات لا ایکنن ای قظ من خلقہ چرای وی سکڑی دی خپل مخلوق نہ مانے صفاہو اغسوک چې الله تعالی چون کړی دی فزحدهم پی ہادی دار ندی بی رغب تکڑی دی پدی دنیا کی دنیا سره تعلقا یسب ایسک پکار دی ویسا پکار دی؟ اخیرت پکار دی ازدہ آدم وشغالا هم دی مراکبتی او دی مشغول کری دی پا مراکبی سرا ار وقت اللہ تا سوچ و ادامت الافکار او پا امشوالی دی فکرون سرا ار وقت سوچ و فکر و ملازمت الاتعاز والادکار او دی مشغول کری دی فا ان خطیدل دو وعظ او دو سوچ سرا اتعاز وعظ نلی ادکار حل ممددکر ووفقهم او دې له توفيق ورکړل د ادب په اطاعت هي د عادت په اطاعت په خپل څادرایي پهل څادرایي او تداتې اثره کړل چې عادت یې کړې ده څه کیسه ده وکړه او څه کیسه ده وکړه را درکاره اس خدای فاهم توفیق ادب دې ادب محروم ماند از فض رب توفيق و تصوب وبي لدار قرار او دیر توفیق ورکرده ده تیاری کولو لدار القرار ده د ده اکور ده سو ده میشه پا تکیگو ده دنیا ختمی دن کی در ایتو دهر مختلفا یدورو فلا حضن یدومو ولا سرورو وقد بنت الملوک لها قصورا قلم يقلم الملوك وللقصور يا صاحبي لا تغتر بتنعمه فالعمر ينفد والنعيم يزول واذا حملت الى القبور جنازتا فعلم بانك بعدها محمول سبابتك وجدت كدئ وتتأهب لدار القرار ترضي بغلاشه دنيا ثم غمن زيدي اگر باعث بنی آدم نواششت ییچ جنا بدی با باندې الله تعالی تیارې کول وایل والحذر اديله توفیق ورکړ دې د ځان بچ کول او مما د هغه نه یسخته چې الله تعالی خفقای ويوجب دار البوار او لازمی کور د هلاکت او اديله توفیق ورکړ دې د ثابت قدمی علی ذالکا فدیبان مع تغير الاحوال والاطوار فرد بدلی ذل د حالتونو او د طریقونو حالات <سؤال> یو شانی قبل <سؤال> شانی په پروا مې نشې بس زما د خپل <سؤال> موراه <سؤال> سره تعلق راځي دا کې ردګټم اور څنګه چکیږي هلق بار سار سوای هلق بار هر سار سوای او هلق بوای لیو نه دي او های لیو نه ني مدي ارغم لیو نه کړم آیا تاسو سبق دې قبل تر سمزه کانه لگا او باران ناظر اچاره یوګ له فلار روان کړي لیلا د خو مونډنا اګه په دا کې دارکی ټولتانیا نه ګوري ولسم باقي ما چب شر دې زبردست مطلب دی بدعات و شرکیات ورانه کي او ناس کي او سب ما دینو بیان نه کوي اورد نه کوي دې خپل <سؤال> مطلب دی یا مطلب توګیزین لګد دی داران نذیر اچاره وکړه پلار روان کې د علاج کو منډنا نبی رسول بن خلق ورانهي سنت ورانهي بدعات کوي انګریزي قانون راولي استاني قانون چې دین اغه او تغلي ناسنت لکه نا کو نه کو باران نه دیې چاارې وکر پر رووا اللهمون الحمد الله احمد هو له حمد واز کا هو الله تاه محمد ووایم کامل حمد او دیر اوچت حمد وه اشمه پپتو د کمالله شامل و ما دیر پای من واند مااشد الله ارا الله الله او برر کري الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى طائر النبي وقال كل وتائر اللہ محکی ریری ریری ری و بیا اذکاہو اشملہو انماہو کریم رئیم رسولہو خریلہو مستقیم قبیم نبیین صالحین بلاگتا تساعتا بورا تکی تو ورے تولی قاتی بدلی را بدلی اما بعد اذا یقاولو دی با جا باعثا علکたり اساری هی ولی وڑی کو امامین او بی رحمت الله علی فقد قال الله تعالی الله تعالی ویلی اما خلق الجن والانس الا ليعبدون نبی دی پیدا کړي هغه شری مخلوق آدامه حبت والا مخلوق کای شریوم دیلا پیدا دې الا لیابودون کما پیجنی ودا روډای وسنګ یما اريد بینهم من رستین سالا رزق زدرکوم ویتبران اقوالی ویز باچانو والا پشان آغا باچانو پشان نیموما اریدو ان یتعیمون دامنوان چمالا خورا کرا گئی ذکا ووا یتعیمون ولا یتعام اووا یتعیمون قولا گلو یا شریعت دید این باعث سمالوک شو تو خو باعث سلت تصیب زکر کر وهادا تصریح دا آیات کریمت تصرید بیاننام خلقون ادا پریان انسانان دا عبادت دا پارا پیدا کریشیو دی پا حق علیهم الاعتناو نو لازم دا پا دی بانی توجو بما خلقلو اغسط چی دی ولی پیدا کریشیو دی او پرس پرشیو دی بانی مخراول عن خضول الدنیا دا دنیا دا مزونا دلزادتی پا برغبتی سرا فا اینا دارو نفاد لا محلو اخلاد اور اے پساہت بلاغت تکورا دا کور دا ختمی دو دی ماعین دا کمیان فادو لا محلو اخلابین و ماعین دللہ باغ دا زید پاتکی دو نه و مرکبو عبورین دا سور لید تیری دو دا الدنیا معبورا فا اگروها ولا تعمروها دنیا چې بے زید تیری دو دی پن لے پی ور تیر کا داما باداوا و لا منزلو عبورین دا زید نه ندین دنیا ک ب غم نهبااد اگر باشد ب آدم نهباشا و مشره او پ سین دا ضای د دی لا ماین نو دواین ځای د آمې شپې کېدوونه دی لووکانتي دنیاتهضمونې واحد لکانهرسرسول الله بیا محخله ده پرې هذا ردی واجبنا کانل ایقاض من الیا دی اغویزده اوسې دونکو د 냔ه همو العباد هغه دی عبادت کوون کی وا عقل الناتیو خيار دخل کو نتیه پدی کی همو الذاد چری بینشي چری بینشي و دا مخلوق لا عبادت مه پیدا کردې پر انسان نداء عبادت او ذکر کول پکاري د معیارې حیات او ذکر کاول کیلا چی ته څنګه لګیدې د کتابلیک معنی د عبادت او ذکر کو مکه فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ إِمَّا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَإِمَّا يَرْعَاهُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا د ۱۲ ان تو ګور 12 ان اوشي ماشا الله خدا خاون ملاوشي 12 ان اوشي نظمکه ته خو فروتي ال طوم ته خو مورګورجي نکه نراوزي تر راوزي اوري کې وني دات شي نشینی د کارونه ورډي ای هم چومن دی گره نیس التا ام زمیدار خوش آلی دلتا ام پلار خوش آلی دامن میراورا سیلو اتا امرنا لیلن او نارن التا فصل بان عذاب راشی بل پچی اللہ سر تعلقانی نو عذاب راشی نو اولادی طول حلاشی یا سڑیا زور شوی خصور نشوی سمیووی زور شوی خصور نشوی فصل ال آیات <سؤال> <سؤال> دی قومیت فکرون اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره ثفان ابن عين و ابن كثير كده ديري دي اذا المرء كانت له فكره ففی كل شيء له عبره ففي كل شيء له شاهد يدل على واحد هر گیا ہے کہ زمین روید وحده لا شريك له گوید په د پارتای کې جوه ماتی پښتو کې جوه ګرندې جوګه دې شروع وره نو کم یو بوتې چې د ځمکې اراده کیږي او توحید ضرب کریم کې لګیا کیږي او توحید ضرب کریم کې لګیا کیږي هرګیاه کې اځ زمين او اوس سوچوکا کنا دې ده معلومه ورغادي دې ده معلومه ورغادي دې معلومه یاله ک دنیا د امیشه پاتې کې زون لري ختم شي ګورې الايات في هذا المانا كثيره اياتنا قدي مانا کې ډير دي ولې منه هو پنځه دي ژوند چې پنځې مادي ني وتا اوريب لهم مثلا الحياه الدنيا كما ان انزل الله من السماء فاختلط به تل څنګه ډور راوږي يې الکانو جنا کي قال يوكلو ضا فطلت نبات کا تختمو نل... <تصفح> چا قال تنسور لالیا جنگ کے پشانے شی رالا وجور کے دام زول او گون والا قد احسن القائل قائل ویری دی رخی ویری دی ان لللہ عبادن فتنا صلکو دنیا دنیا واخاف الفتنا نظر فی ها فلم اعلم ان ها لست لحی وطن جعلوا جتن واتخذوا صالح الاعمال فیها ان للله عبادا فطنا شكرا لخراب نکي ور یبې دې ګډه متا و وکړه الله کو خپل جوبن کې داري و ګډه ما چې الله دې دې کار کوي ما شاء الله زه لرو مې غلګو مړ نه مې الله دې نسان او زداره علم کړو ان شاء الله هي ما الحمد لله ولې تاسو دې لشکره مې طالبې دا د سکول دا دې دې نیولې الله کم از کم کالو ما شوم اغواکی باقی لوس و در ضرور باقی لیت صوت وال وایگانا شپکیش او داد خیر صرا لسم کال در تدریس لسم کال در تورشل لکا دکا دریقا لخالو شپکا لترشل و مستاسر نو در لسم کال در تلک عشرت کامل کمالو کی گوری او خانو نجو گوری کمال على کال در ان شاء الله اخو پسوک یوو زمما دا زو سبق چې څلوه مالنګ راځي اه دوره تعالی نشم کو رستا ته ستمراته هغه حق نه ما لاوره ان شاء الله د زار بکوا ان لله عبادن فوترا دا الله تعالی بنجی ګان دی خو یار فتن جمد فتين تو الله کو دنیا وها فله فتنا دنیا تعالی ورګر دی د فتن نه هریږي نظر فی فلم علم الله دا استادان چې ګټل شي عصام پاللا ګټل شي دا دښت او ولنه ته دانو چې ذلتونه برداشت کونکي استادو دی تاسو خپل سوچو ته غني نزاله قراته وایا چاندی غونډه یا د وظیفي دی یا د کوروارو خبرو کم چې خدای نکړه واره یقین به خدای وکړي هیڅ دی کنه بیل له خپل سوچو ته ونه خپکو لري نه ضروبيها فلم علني چې پیښته چې ان حاله ست له دنیا دا د یو جدی دپاره زای د پې روونه دی جا علوها ل جاتن دا دنیا دونګی اوو ګزوری وتهخصو اووینیول ساالی حل امالیتی یا سوفه ن کامللوونه پهدي دنیا کې کششت لکه سړی چې ګور دنګو اوو کي په کو سره بچکیږي په پهی دنیاې بچکیږ پهنی کو و سره لا دے کامال دتول واړي په ن کاار دوول غواړي و ځکه دا چې تبد کم کاماریات کې په کامال ذکی وما طلب اجرم لاوشي فطلب اجرم لاوشي تبو مخلاصي زبو خلاشم الله دې دېن خلاصي الله دې مان خلاصي الله دې تاسو خلاصي الله دې دا کتابو خلاصي په خپل افغان ماشا الله زګانا بس کما بس کما نو بیا وام کانا او سبحانك اللهم وبحمدا تشهد الله لا اله الا انت استغفر لك رب العزه عنا تسلم La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.